Du lytter til Helt Belæst. Vi er tre venner med tre forskellige læsepræferencer og gennem vores podcast håber vi at gøre hinanden helt belæst. I dag taler vi om Colleen Hoover's nyeste skud på stammen, nemlig Woman Down, som er en romantisk thriller der handler om Pitcha Rose, en forfatter som er blevet cancelled. I dag der taler vi omkring problematiske troper, det at hate read it, og hvad alle som Colleen Hoover hun egentlig kan. Vi så også vores jubilæums episode af med en quiz omkring citater fra enten The Rivalry eller fra koho bøger. Så andet er der jeg kan sige, en velkommen til Helt Belæst. Er der ikke nogen, der lige har noget høndkrem vel? Mm, ja. du, du spørger det rigtigt godt. Ja. Er du sindsy? Hårdkippet Thomas har meget høndkrem. Oh, sådan yeah. der. Hvad fanden smager du <laughs> her skidt sådan? Helt uvalgt. Okay, jeg skal sige hej nu. Hej Thomas. Hallo. Og hej Sophie. Hej. Og hej Carlito. Og velkommen tilbage til helt bilæst. Vi er tilbage i in the booth. Yes. Og den her gang skal vi snakke om Colleen Hoover's Woman Down. Det skal vi. Og det skal vi. <laughs> det skal vi. And it's going down. Woman. <laughs> Woman. Stay down. <laughs> ja. Vi har alle tre læst den her bog. Det har været mig, der har valgt den. Ja. Øh, vi kommer til at snakke om, hvorvidt det var en god ting, at ja, det, jeg den her leje. Alt ligger på just. <laughs> ja. Ja, jeg tager den på min kappe. Altså, det var kæmpe meget mig, der havde for høje forventninger og fået solgt den her lidt dårligt, tror jeg også, ja. sidste gang, vi snakkede sammen. Jamen, hvad har du at sige til dine forsvare? Hvorfor har det, du valgte det? Girl, I don't know. <laughs> jeg, jeg føler, at vi har sådan... Hvis man skal give noget backstory til podcasten, vi har sagt det et par gange efterhånden. Vi havde jo snakket om, at det skulle være en Colleen Hoover-podcast, at vi bare konsekvent skulle læse Colleen Hoover-bøger. Mm -hmm. coho if you will, mm -hmm. in yeah. the slang terms. Mm -hmm. Og vi startede med It Ends With Us, bare sådan en, sådan en prøvegang, og fandt meget hurtigt ud af, at Colleen Hoover og os, vi, vi matcher så godt. Ja. Men mens mellemtiden, jeg, at ja, jeg læst ja. Verity. Og det var jo en, en krimi... Romantic thriller. Romantic thriller, yeah. Yeah. Som ja, som ja. Den samme Ja, og jeg fik her. jo at at det her også var en romantic thriller. Ja. Og det er det. Øh. Det var også den ja. <laughs> <laughs> Jeg var bange. <laughs> I was skirt on yeah. my mind. <laughs> And I was not thrilled. Yeah. <laughs> no. no. <laughs> no. <laughs> men, um, men det er et Colleen Hoover sådan safe space. Yeah. Altså, man kan godt... Man kan godt være uenig, ja. og, sådan, og det vil vi også gerne meget, meget gerne høre, at vi gerne oplyses mm -hmm. med sådan andre perspektiver, mm -hmm. hvis der er nogen, der har det. Ja, hun nogle sådan. Og jeg føler også, at vi nok skal sige her fra starten af, alt vi siger er med en ironisk distance. Man må gerne kunne lide Colleen Hoover. Vi er måske bare tre mennesker, der <laughs> repræsenterer den del af hendes læsserskare, ja. der ikke er så glad for hende. Ja. Ja. Jeg kan også godt finde på nogle gode ting at sige. Same. Ja, ja. Yeah. Alt. Bare sådan, altså. at det ikke bliver sådan helt... Nej, vi kommer ikke mm. til at bare sidde og køre hende midt over. That is not the helt belæst way. No. Yeah. <Respectfully>. Kritisk analyse. <laughs> yeah. Jeg læste jo til sidste år, og var meget meget overrasket over, hvor god jeg egentlig synes, den var. Ja, kan du lige synes, jeg klare, den, den handler om? Fordi den har jeg jo ikke læst. Den har du ikke læst, nej. No, den har vi snakket om. Jeg føler, jeg har snakket om i nytårsepisoden. At jeg lige havde læst den, det var plant en af mine mennesker topbøger oh, tror på tredjepladsen min bedste bøger fra sidste år synes okay. virkelig var god. Jeg var bare hooked all the way through og synes okay. virkelig at sådan, hun kunne virkelig skrive den der suspense og det der var sådan lidt fucked up og sådan. noget. Yeah. Og det var meget på sådan en twistet. Hvad var fucked up? At sådan hende den handler om kvinde, som har været i et biluheld og hun er forfatter og så nu der er en ny kvinde som er egentlig vores hovedperson som skal skrive bøgerne færdige. Derfor yeah. flytter hun ind i hendes hus og hun der hun hedder Verity, han rigtig forfatter Legacy Anne, Anne Hathaway. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> Nå, det er der Johnson ja, nu er det ikke snakke om det. Så <laughs> so der kommer Johnson, hun flytter ind i en Hathaway's hus, okay. og begynder at sådan en ting med ham, der The, the Husband, som ikke... Jeg kan huske, hvem der spiller ham i filmen. Øhm, og så finder hun sådan nogle dagbøger, hvor at Verity skriver om, at hun bare hader sit døtre, begge hendes døtre døde, på meget sådan mystisk vis, den mm -hmm. ene noget den anden, nej, du kan høre noget eller et eller andet. ja, meget voldsomt, og hun skriver sådan, at det fucking godt, de døde, og de var mega nederen, og nu de tager al opmærksomhed fra min mand, og sådan det er meget fucked up, okay. og sådan der sexliv, skriver hun også meget, meget dybt udgående, så sådan, hun begynder, så Cody Johnson begynder at få sådan lidt, jeg vil ikke sige sådan et parasocialt forhold til hende, men alligevel lidt, fordi hun får et forhold til kvinden hun oplever igennem de der dagbøger. Men så går den altså føle, der kunne de jo så begynder begynde at føle at den hasaway's føler efter hende, og sådan føler hende med øjnene, og øjnene, en assistent det er mega creepy. Og det er fucking godt skrevet, og man er hele tiden så on edge, og man er slet hver okay. ægte, hvad ikke ægte, og den har sådan en syg kløvhænger i slutningen og sådan. Okay. Det er skal altså man entor. Nej. Okay. Den er også altså, er meget voldsom. Så okay. sådan, altså, det er sådan at man skal nok læse den med, med lidt øhm, trigger ja. der, er der er mange trigger -boring. man er skal være meget. Ja, ja. det er mere sådan thriller. Mm. Og ikke meget, sådan, jeg synes tit, som Colleen Hoover gør, er det er meget sådan noget domestic ja, mm. violence. Ja, det er virkelig et gennemgående tema. Det er meget gennemgående tema. Men mm. før vi går helt ned i dybden ja. med Colleen Hoover, oh, ja. så skal vi lige tage en runde og lige høre, hvordan det går. Ja. Nogle, uh, current obsessions. Og det hele, jeg ved ikke, Sofie, har du noget, du vil dele? Mhm. Jeg er tid til at åbne op. Yeah. Vi har jo hørt i gruppetiden. Yeah. at du har været inde og set. Jeg var i biografen i yeah. går aftes, hvor jeg til Wuthering Heights, som jo er en af mine yndlingsbøger, i hvert fald klassikere. Mm -hmm. Æm, og har været min kæmpe current obsession er det album derfra, som jeg har mm. kommet lidt sent til, men nu kan jeg ikke stoppe med at høre det. Også fordi jeg, sådan, jeg sidder og skriver meget lige for tiden, øh, og sådan, på uni, og sådan... Jeg ved ikke, jeg har haft det svært med at, sådan, at fokusere, så jeg har brug for lige at høre noget, og så kan mm. jeg sådan fokusere. Mm. Og det har bare været det, der kører. Mm. Altså, det er jo kun en halv times album, og jeg har bare ja. hørt det igen. Jeg har virkelig, virkelig at hørt det. Og den kom gående, der er inden house. Så jeg var, sådan, jeg var meget eksalt, og jeg kom ind, også fordi den starter med det der house-sang ja, ja, ja, ja, filmen mm. og sådan noget. Okay. Nu er det, nu er det indenhouse. Fucking ja. go. <laughs> ja. Jeg ved ikke hvad jeg synes om filmen. Øhm, det var meget sådan teatralsk. Jeg føler at hvis det havde været en teateropsætning, havde mm -hmm. det måske været bedre. Men det var sådan noget lidt mærkeligt, det var sådan et gammeldags stemning med noget med nogle kassette og noget hellerøj. Men mm -hmm. der var også noget meget, øhm, det ved jeg hun har ikke. Der er sådan, sådan plastik kjole. er sådan, ja, sådan noget hun lige nede sådan... stykke, lidt sliked papirakser. <laughs> <Ja. okay? laughs> det var det var en og jeg tror bare sådan jeg forstår godt sådan måske visionen, jeg tror bare ikke jeg er helt snarrt til nok til lige at være snarrt mega meget Og så er der nogle forskellige kritikker, den har fået, som er Heathcliff, han er Yeah, ja, man mener, han er roman i... Ja, man rynne. ved det ikke rigtigt i bogen. Man ved bare, han ikke er hvid. Og nogle forskellige, mange nuancer, eller sådan, der er ikke er taget med i bogen, hvor det, sådan, det handler primært om Catherine og Heathcliff, som er den her romance-del af det, mm. og der er sådan et toxic-journing-forhold. Yeah. Øhm, men sådan, alt andet er ligesom sådan, filtreret lidt fra. Og hvis man sådan, godt kan lide bogen, så er det sådan et... Mm. Og sådan en yeah. Det er sådan, hele sidste halvdel af bogen, er, sådan, der er kortet ud. Så jeg sad sådan, til sidst, og det var der, der var meningen, at man skulle være sådan det er heartbroken-agtigt, ja, ja, ja. og har jeg var afsted med, han sad og græd, og sådan noget. At... men hvor er min slutning, det er jo ikke, det er jo ikke slutningen, det er sådan, mm. hele pointen er jo sådan med, at historien gentager sig i næste generation, mm. i, yeah. og den næste generation i bogen, den var kortet ud i filmen er sådan, what the fuck? Jeg må mærke. Ja. Ja. Men til gengæld hot film hvis man gerne vil se noget, der snar mm. en mand og så tein og var åh uh, ja. ja, jeg, <laughs> jeg var sådan jeg sagde jeg, jeg har jeg er ikke sådan korr audience for det her fordi jeg, også, jeg er ikke modkunne nej det er jeg kan nok ikke også fordi han her... hvor var skibet så fuldt sidde og have det sådan sexet og ham har der sådan borderne er i en voldelig helsedet det var ikke Not nej. my thing, mere jeg ved godt hvorfor folk er ligesom responderer på det og det ja, var det ja. der og der var også nogen altså Bogen er jo meget sådan, øh, der er jo ikke den store dog sex scene. Det er jo ikke en open-door romance. Nej. Men filmen var klart open-door ja. romance. Altså sådan, <laughs> ja, der var virkelig, øh, der var sgu gang ind. Der var mm. nogle sådan helt montage montageagtige sekvenser, hvor det bare var dem, der boldede forskellige steder. <laughs> Ud i, ude i <laughs> heden, og op i, inden i en hestebogne, og der hjemme der, på der. køkkenbordet, og rundt, rundt omkringen. Oh yeah. ja, øhm, Jeg ved, hvad ja. er med vores generation af sex? Vi skal bede om at se folk af sex. Altså, jeg yeah. synes, det er blevet sådan meget... Tror du, det er vores generation? Det ved yeah, jeg ikke. Men jeg vi har ikke sex. Nej. Nej, det er sådan en ting Men det tror jeg faktisk, det var mm. en undersøgelse. Vi har et meget underligt forhold. Jamen yeah, det for det, jeg synes. Yeah. Fordi sådan, vi kan godt lide sådan, at se det portrætteret. Eller vi kan godt lide at portrætere det, så var det sådan, åh, oh, grotesk. Jo, jeg så en gang skrive om, at at de alle sammen med hvide, og så skrev en kommentar med, at det er Wuthering Heights Oh my yeah. God. <laughs> ja. <laughs> men, Ja, jeg, jeg, jeg, jeg tror også gerne, at jeg vil se den. Bare, men ja. det er bare en nysgerrighed. Ja. Eller sådan. Og sådan, hver gang Charlie x kom ind... Ja, ja. Altså, det var jo så fucking godt. Jeg, følte, altså, altså, jeg følte, sådan, Hun var ikke med. Nej, nej, nej men sådan, hver ja, ja, ja, kom. Ja. Var og og det, var det var bare... Ind. Det var bare <laughs> jeg, tror, jeg, jeg venter på, at den kommer på streaming. tror jeg. Ja, forstår. Det føler jeg altså, altså at man kan. Ja. Og så bare skulle op for lyden, og så hører jeg sådan... Ja. Så det er bare... Ja. Øhm, <laughs> det godt, har du andre obsessions... Jeg føler, jeg har haft mange obsessions. Jeg føler, sidste gang havde jeg ikke rigtig noget, Nej. der var ikke sket, nu her. mange. Øh, der har været vinter-OL. Yeah. Det har været en stor obsession yeah. for mig. <laughs> ja. Og jeg har virkelig haft det på i baggrunden. Også bare sådan uden lyd, og så bare sådan sidder der sådan en anden obsession. Yeah. Jeg, jeg begynder at lave sådan nogle blomster ud af stoltråd og, øhm, og perler. Så kan man, ja, I, det er faktisk. <laughs> jeg gør nogen oh, til okay. dig. Oh, no. Ja, det er noget. Ja, så jeg sad med det og så jeg sidder der i vinter OL og sådan, det synes jeg var det har jeg bare hygget mig meget med. Mm -hmm. Og um, ja skødt løb, selvfølgelig. Mm -hmm. Jeg har lige, altså inden jeg tog herover jeg kun kunne løb. Ja, kun skødt løb. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Lige inden jeg tog over, jeg sad, hende, der, hende der, kvinde, der har vundet guldmadallen. Yeah, jeg, jeg sad bare lidt græd over hende, fordi hun yeah. der med tredje pladsen og yeah. var sådan, de var så cute. hun var bare sådan hun var glad der vil skødet og man kan bare mærke det sådan oprejdt yeah. og har, så aldrig det i videos med at hun har haft nogle kriser eller noget yeah, ja og hun ja. lige opdage sig selv ja og så ja, hun ja. er ja. 20 år og hun er bare ledet i livet ja det det fuldstændig og, var sådan, og var så god og ej, så cute og hun var bare sådan ja jeg elsker hende. elsker os så meget ja, ja så det er jeg også lidt obsesst med ja, ja. det er ikke ja. skærs fordi gør. altså mennesk kunskabeligt det er fordi det har været en en kris Ja, på grund af eddighed. Ja. Altså, ja, <laughs> ja, jeg var virkelig... Eller det er, fordi der er en... Jeg ved ikke, om man sådan... Der er en, han er to gange verdensmester, fire gange USA's mester. Mm. Han, han har vundet alt, han har rørt det sidste år. Ja, han ja, har ikke tabt... Eller, eller sådan... Han har ikke fået andet end guld siden november 2023. Det I alt, han havde været med i. Så man var bare sikker på, at han ville vinde. Mm -hmm. Og så var der bare et eller andet med sådan pressede, mm. der nok var. Yeah. Fordi han blev... Eller, eller han kaldte sig selv Quart godt, da han var sådan meget ung. Ja, mm. for det er også for sådan sjov. Og nu har folk wow. sådan virkelig hypet ham op. Ja. Og så, øh, og så endte han på en 8. placering. Men jeg hørte, at der var noget folk med isen. At den ikke var det, for jeg, så, kølen, jeg sad og så, og så det, og det, og der var virkelig mange, der faldt. Ja, ja, altså, og også det var det samme sted jo. Og... favoritterne. Mm. Øh, så også ham, som der vandt fra Kazakhstan, han, han faldt jo så ikke. Nej. Så, men det er fordi, han havde også et meget sådan, sådan, sikkert stilet program. Ja. Øh, og det var så, bare det, som der sådan skulle til. Men det han mellem, var også bare i chok, ja, når ja. han Ja, så so cute. <laughs> Yeah. altså de har ikke vundet yeah. i hvad jeg That var cool. sådan. Ej, okay, det så hvorfor er det de klædt ud som sådan og jeg så også ham der, der var sådan han dansede til Dune soundtrack og så var klædt ud som yeah. en for Dune og what yeah. the fuck hvad er det her for noget han der Ilya, der var en fantasy han Jeg så bad hvorfor er det sådan noget hvorfor kan de, altså, det ikke det, nice ja, ja, det er det mega nice jeg har set en fint, fint, bare Charlie Chaplin <laughs> så sådan, <laughs> ja, altså en fucking det er det er det er også jeg ja, kan ja. godt forstå at det er en performance det er de gør det fordi alle andre er fantasy Look your dream girl. Yeah, ja. Ja, men ja. ja, ja. ja, ja, ja. det så er jo okay, yes, tune sounds. <laughs> jeg synes det var så ret, jeg føler. Ja. ja. ja. ja, <ème noise> ja. ja yeah. og, og så men så føler jeg nu, så så jeg så sådan så hvor de danser i par. Og der, mm. oh, der, der oh, føler jeg det. Ja, men det de øh, så der mammaer sådan ehm der var sådan bangers fra 80'erne mm. mm. mm. eller et eller andet hvor det sådan det der der der ikke fantasy på den. Det synes jeg bare er sjovt at. nu ved jeg heller ikke så meget om det, men sådan det er bare sjovt sådan. Så det er sådan eller yeah, sådan mærkelige nuller hvor man sådan hvorfor har du valgt det her som dit OL sang. Men i case Ja, yes, yeah, men sådan der, er, uh, Robbie Williams, eller sådan noget, okay. <laughs> hvorfor? <laughs> Excuse me. Det er jo ikke så lukkakant. Det der Elia, han skøjlede til sådan, i starten, der var han jo var nummer et, der, der, hvor det bare var hans egen stemme, der yeah. snakkte. Ej, jeg stod det så mærkeligt. Ja, det var meget... Det var han, meget meta. Ja, yeah. yeah, det var sådan no. <laughs> noget, You are on the ice. Men yeah, han havde, han en havde en sådan helt monologisk noget... Sådan noget sine You are not... Nothing, but you are something. Yes, something oh my about God. Something, what the <laughs> fuck? Og du bare står, han kønner cortex. Mm. Okay. You are what you become on the oh, Okay, sorry, det er i Det er ung dreng der lige sådan han ikke lige ved hans plads i verden eller, eller sådan. Fordi sådan ja. Det ja, <laughs> hinder, er sådan ham og så kom der hinder ja. Kvinderne ja. hvor hun er sådan, den mest ydmyge, bare sådan, lever for alle andre ja, ja, eller bare sådan, ja, ja. Ah, Du er så god eller sådan mm -hmm. og så er han bare at du er noget og du er ikke noget. Eller du er sådan ja, ja, ja. filosofi og, uh, ja, ej, ja nej. Og sådan, nej. Er fucking at ja. han kan. han skal lige have sit downfall, så kommer tilbage ydmyge, men dør. Og de er også De skal lige have de går i gymnasiet basically. Ja. Når man går på gymnasiet, så burde man bare sådan have obligatorisk sådan nogle år på Tumblr, og så vende tilbage. Ja, vi ja, skal lige ned og skrabe på ja. Tumblr. Ja. <laughs> okay. fuldstændig. mere? Nej, <laughs> det, det tror jeg er fint. Har du noget, er Thomas? Øhm, Ud over OL? <laughs> jeg har faktisk meget, men det er også jeg har også taget DXX-album, mm. det har jeg også meget til. Ja. Øhm, jeg, er, jeg er begyndt på yoga. <laughs> Jol, okay. okay. noget, Sådan noget... Øh, sådan noget øh, sådan workout yoga. Det er ikke Derhjemme eller hvad? Ja. Yeah. Okay. Så, øh, så det sidder jeg bare og gør. Og der, der er sådan en gut, som, hvor jeg ser hans videoer, og sådan kører hans program. And he's working my pussy out. <laughs> okay, <laughs> sådan. Altså sådan så skal man... Jeg, jeg troede... Fordi jeg tænkte sådan, det var, at det nu skal jeg bare starte. Og sådan, mm -hmm. det var meget sådan... Nu skal jeg bare sådan lige lave nogle nemme øvelser. Mm -hmm. Så sådan noget, så skal jeg planken, og så skal jeg stå mm. på en hånd og, sådan anden hånd, og så skal jeg hoppe, og så skal jeg løfte. Yeah. Oh og sådan my det kan virkelig godt være for <laughs> altså Men det, det er en god workout, mm -hmm. tror jeg. Altså det det alle skal... mulige muskler, som der ikke har været ja. i ordentligt brug. <laughs> <laughs> uh, så det synes jeg faktisk er meget nice. Jeg synes, det er en Good. god sådan start på dagen. Sådan, jeg mm. gør det sådan om morgenen. Jeg er jo stadig i gang med se oskerfilmen. Jeg har okay, uh, ja. set virkelig mange. Har der ikke været oskers? Nej, det er Nej, først, øh, først her om en måned, nå, heldigvis, okay. for jeg har 15 <laughs> okay. film, jeg skal se nu. Uh, men jeg har set Formel 1. Oj, hvad synes du om Formel 1? Det var ikke så dårligt, dårlig, som sådan. jeg troede, den skulle være. Nej, det var meget Brad Pittel. Bebe. Altså meget, <laughs> altså middel middelalderne mand. Yes. Altså sådan så der på lego Fordi det er og... meget sådan, det er Brad Pitt. Han er sådan den, den lidt ældre kører. Mm. Øh, og så vender han tilbage, og så skal han vise sådan, at den har en anden mere sådan rebelsk måde end sådan de nye, som der gerne vil gøre det sådan korrekt. Yeah. Eller sådan så det mm. meget sådan. Mm -hmm. det er meget <laughs> sådan boomer-coded. Yeah. Og så skriver lige sådan en romance med the only yeah. woman engineer the on the only, whole grid. The only girl in the world. Fucking go, lidt syr. Ej, Ja, Nej, men... Øhm, var, det var... Styrker altså, den var flot? Altså med alle de der vinkler på, på bilen? Ja, altså jeg synes... Den, altså teknisk... I hvert fald... Den er, øh, er, der, der er nomineret til bedst film. Det får men den også, ikke. Den er nomineret til bedst sound design. Og det kunne det jeg, jeg godt jeg. sådan anerkende. Hmm. Ja. <laughs> fordi jeg synes, at den gjorde det... Egentlig godt. Men jeg har set Hamnet. Mm. Blandt andet synes, den var meget god. Mm. Men det er nok, fordi jeg sådan, har læst bogen, og okay. også godt kunne lide bogen. Klart. Men sådan, altså de sidste... Sådan fem minutter i mm -hmm. filmen. <laughs> så altså, havde <me> mig i chokolade <laughs> mm. på en god og dårlig måde. På, på en god måde, okay. Okay. men det er altså det er virkelig sådan altså tøjetur. Okay. Er bånd også altså, sådan? Ja. Altså, uh, yeah. Okay. Men det er fordi at de gør det sådan på en filmisk på en meget bestemt måde. Jeg ved ikke om de skal fortælle Nej, men de siger bare. Okay. Men det er bare sådan, hvis man sådan forstår uh, Hamlet sådan den. Sådan hvor stor den har været, hmm. hvis man bare har lidt forstand på Shakespeare, sådan mm -hmm. hvor, meget, hvor stor en rolle han kommer til at have, og sådan så føler jeg at, at det er meget effektfuldt sådan en dagslivning, okay. men sådan på en filmisk måde gør det det meget sådan tydeligt. Hmm. Det undrer sig for meget. Ja. Skal man bare lige, skal jeg lige læse bogen først? Fordi Nej, jeg... det føler jeg ikke er nødvendigt. Altså, jeg tror jeg bare sådan. vil gerne læse bogen. Ja, det altså, go for it. Okay. Har du nogen obsessions, obsessionsjuice? Yeah. Ja. Jeg tror, det eller jeg. Oh. Jeg har været meget opstændt med Sarah Larsson. Jeg, ikke, <laughs> jeg har, you, har, har du ikke været det? Jo, men nu er det så meget, at det har brætset ud. Før var det er meget yeah. bare Midnight Sun. Yeah. Og hver gang den kom, jeg har fået TikTok igen. Jeg skulle bruge en yeah. opskrift. Vi har savnet dig. Ja. Jeg har skulle bruge <laughs> en opskrift på nogle sudskoer, så yeah. nu er jeg bare in the rabbit hole. Yeah. Yeah. Og hver gang der kommer nogen op, sådan, de har gjort den, så har de gjort den højere og højere og højere. Det er sådan, lagt flere lag på og det der. Ada! Altså, du kan I høre mig. det er så fucking isov. hver gang, så bare, Midnight Sun! <laughs> jeg også en TikTok er så sjovt for tiden. Ja, så sjov, end det peger bare være. Ja. Jeg ved ikke, det hvordan I skruer op for. Det er sådan en global grise. Ja, sikkert humor. Det er jo 2020. Øh, um, yeah. yeah, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Jeg, det er også, det, det. En, ja, jeg havde lige drikket et glas vin her den anden dag og kom hjem, kom hjem Og var sådan der, jeg skulle lige få tækt, og Jeg lullede så meget, så, jeg så, meget, så jeg var grin for mig selv Jeg var, ja. det var der, okay, lullede, den her Eller sådan jeg en app, ellers, en glask, er. Ja. Ja. det er, det ja. er ikke, jeg jamen, så gode god ting, der, det. End, Jeg ved sådan ikke, ja. Er, så. ja. Ja. Ved, har ikke Men ja, Midnight Sun, Lost live dansen, den er også Jeg kan godt lulles dansen ikke sådan, når vi holder pause, så vi lige Jo, det kan jeg gerne filme Forkæn bænger. Jeg var i byen i går. Efterspurte den på ja. DJ DJ satte den på se okay, mig se mig danse, måske okay, ja. live dansen på fløjen. Så andre piger, de kunne jo også jeg er sådan ja, ja, tak, ja oh my God. Ej, det var så ikonisk. Mm. Ja, aig så sagde Lars sådan jeg har også haft mange drømme om hin, vil mærke. Så drømmer jeg at mig og hende og Harry Styles tager en duet omkring middagstid sådan. Så hvad er det her for <laughs> mm. en drøm? Så sådan jeg at jeg var på scenen der lagde Lars live og der var sådan der, der kunne jeg den i min drøm før jeg kunne den i virkeligheden. Og jeg ja. ved ikke hvad, hvad det her for noget. Så jeg ved ikke om der er anden spirituel person, der kan fortælle mig om om jeg er på vej til mødet sådan. Skriv en kommentar, ja. hvis du lige har en, øh, en tidning af det her. Send lige ind. Ja. <laughs> med så lige ind. <laughs> ja. Ring tilbage. Meget sjovt, jeg sad ikke i gang med at redigere min bog, har ikke fået svar endnu, får nok ja. svar næste uge. Ja. Og den her for jeg tænkte tænk, at... tænk på det ja. i dag, at det, det er jo næste uge. Ja, og jeg tjekker min mail hver eneste dag, mm. og det er det dummeste, for den kommer sikkert, når man ikke... Ja, det kom, og det kommer til sidst i måneden. Jeg føler ja, så har de sådan en mm. deadline for sig selv, og så kommer man til at gå lige op til deadline, jo, ja. fordi så er det, at de skal læse. Men så er jeg spørgsmålet, okay, vil de annoncerede på, altså annoncerer de vinderen, når skriver vinderen til, er, nok, tror, eller skriver de bare. Ja, jeg, jeg tror, de skriver ja, sig. Ja. Ja, jeg skal. <laughs> det skal jeg nok tænker, at de skriver vær. til vinderen for sådan ja. at være sikker på, at vinderen gider. Ja, ja. Ja. Det tænker jeg også, så den besked altså, jeg har spørgsmålet, kan jeg vide, om vinderen er blevet altså, mm. har fået besked? Ej, det tror jeg ikke. Jeg føler det for tidligt. Jeg ved det ikke. I don't, sådan sådan, I don't know. Filter, yeah. det går, ja, ja, ja. I don't know. Husk at tage spamfilter. Det gør jeg jeg kommer ind <laughs> i det der, pussy or ass, fuck yeah, me up. Og så er det sådan, oh my god. Yeah. Så det er voldsomt i en spamfilter. Yeah. Yeah. Det er forfærdeligt sådan noget. Vi har prøvet at ringe til dig tre gange, din eget er blevet hacket af. Nej, den er jo hold nu op. Okay. Nej, yeah. <laughs> det er spændende. Der er yeah. opdatering ja. næste gang. Der er opdatering næste gang. Yeah. Maybe you've already seen. Altså. Yeah, ja, ja, præcis. <laughs> <laughs> yeah. Jeg tror, det er sådan nogenlunde. Det er det, der jeg, jeg, går og, jeg går og grubler med. Yeah. <laughs> vi har læst Woman Down af Colleen Hoover. Det er hendes nyeste roman, den udkom her i januar. Den er solgt som en romantic thriller. Vi kan så snakke om... Hvor godt hvor er det, den gør det? Ja. Den handler, hvis vi hurtigt skal riste lidt op, den handler om kvinden Petra Rose, som har været ja. i en skandale, fordi at hendes nyeste adaptationer af hendes bø bøger uh, har været flop, og fans er sure på hende, fordi de har opdaget, at hun har udeladt deres yndlingskarakter. Der var trekantstrammer i bogen, nu er det bare en mand det ja. har hun målt gjort så meget skade der var den... nogen der var team Jacob og så var Jacob ude af et eller ja præcis så, så hvis ja. det blev Twilight men to Jacob ude ja. af et eller ja. ja ja imagine the 2008 imagine. girls yes. yeah, yeah, yeah. going crazy <laughs> det bare skrive, jeg har været sådan lidt, er det lidt urealistisk, at hun bliver så altså sådan, det følger altså men men det er læst der følger det virket urealistisk. men det er jo ikke hendes skyld altså kan forstå, stå Nej. man ikke sur på dem der laver filmen eller noget sådan det er men, ikke hendes skyld ja hun har jo fået skylden fordi at hun har skrevet en besked sms hvor at hun har været sådan det finder det gør jeg bare stoler på jeres vision, og så har mm. en eller anden producer været ude og kaldt hende ud og været sådan, nej, det er hendes skyld, og hun har dårligt arbejde ja, sammen. Med bla, bla, hu, hu, ja. Så hendes issue er, at hun gerne øh, vil tilbage i industrien. Hun er ved at run low on money, og derfor så tager hun på sådan et riding retreat ude i skoven. Og... Cottage. Ja. Cottage. Cottage. Hun tager sig ud i en skov i en lille by, og har prøvet at få noget inspiration. Hun har nogle livestreams med hende til BFF. Ja. Hvad er det, hun hedder? I don't remember. Det er Ja, okay. veninde, og ja. hun snakker om sådan, noget, hun virkelig behov for sådan. At, at hun, hun har et meget sådan dybt behov for, at hun har oplevet det, hun skriver om. Yeah. Um, right what you know. Yeah. Mm. Og det ved jeg ikke, om Colleen Hoover også lever efter. Men hvis det, det er hendes virkelighed, uh, så kan seems... over, over, ikke overskue det. I nej, nok ikke. Håber <laughs> det ikke. mig Men derfor har hun behov for noget, noget virkelig inspiration. Yeah. Og så har, har hun tænkt sig at skrive en bog om en betjent. Yeah. Who comes knocking on her door? A og de begynder så at et, et forhold, mm. øh, hvis man kan kalde det det, som er meget bizarrt. Øh, og, ja, altså, yeah. altså karakteren, så, at hun gerne vil gerne have en karakter, yeah. og så kommer han i virkeligheden, og så kommer der en politimand der banker på hendes dør i virkeligheden, mm. og så lever hun så lidt ind i det. Ja. Og han lever så også ind i det. Ja. Han begynder sådan at synes, læse sigtigt. de scener, hun skriver, mm. eller hun snakker om de her de ting, der skal ske, og ja. så gør han det for hende, mod hende, ja, ja, ja. hende, whatever. Og han er også gift og sådan noget, og det er en del af det der utroskabskår, hvor det er ja. er ja han er gift, og det er mega sexet. Og det, uh, ja. det er forbudt, og ja, køser hende, og hun er sådan, ja. og, han er mega, og han er også den der Heathcliff-kår, der, jeg krimer fat om hende og røver hende rundt. Heath glip der, at jeg havde kvælertag på Margot Robbie hele vejen igennem filmen. film, sådan her. Oh my Og jeg valgte det samme med det her. Altså, det er en mand, der er sådan her, der har kontrollen. Oh my god. Kæmpe lol. Petra Rose er også skift plot twist. Ja, ja. Kæmpe mærkeligt. Mange plot twist i livet. Ja. Altså, plot twist på Oh my god. Hun er også skift de får noget, Der kommer rigtig dårlig stemning over, at han bliver sur over, at nu har Peter lovet for KM, yeah. og KM og sådan, det whatever. Og det bliver meget mæssigt. jeg ikke, spiller, Jeg tror altså, også, vi bare skal tage slutningen ja. til sidst, for den, I sig selv har meget snak snakke om. Ja. Men hvis vi bare lige tager sådan, du har meget rådet forklaringen den her på men den er også altså meget er. i sig selv, så de er måske færdig. det er måske færd nok. Hvis I skal give ja, overordnede tanker om, omkring umiddag, <laughs> hvis I kan, hvis I kan mm. forme mm. en coherent thought om, omkring ja. den her bog. Hvad synes I om den? Øhm, ikke min nye bog. Det, det er væsentligt godt. Jeg siden. Siden. Ja. Ej, jeg, ikke, jeg synes jo ikke nødvendigvis, at det var sådan en særlig god bog, men jeg var meget underholdt. Jeg var sådan underholdt. Jeg havde sådan ja, en form for distance til den der listen. var ja. meget sådan der... Lollede søgt meget over alle de der plot twists, og var meget mm. sådan, det var så den der quirky humor, eller bare sådan, så har hun hende her øh, naboen, som med hende, der udlejer huset til hende, der kommer forbi, og hun ja. var fucking Lollede, eller hvor det yeah. bare sådan der, yeah. quirky, quirky-agtigt, yeah. eller noget af nogle af de ting, hun skriver også, og så er sådan yeah. random at hun ikke kan lide Corgis, altså hunden, eller sådan noget. Ja, pågården. Ja. Og As eller så drive-by-shooting, hun needed hun needed det, okay, så so unnecessary okay, men jeg sagde at det her en tanke, kolin <laughs> yeah. Hoover har yeah. ladet, ja. så som det her, kolin Hoover, der bottled det op og så skal hun ud at ud yeah. med det i en yeah, yeah, yeah. <laughs> hun er sådan ikke noget til at sige det til yeah. nogen, ja yeah. det er ikke noget med orhot der er noget ikke at noget med hunden i resten af bogen, yeah. nej, hun jeg kan ikke engang huske, hvor hvorfor sammenligningen kommer. Nej, Nej jeg tror bare, at det er sådan, de er små, og de sådan sådan Jeterne. stoppy legs, yeah. og de, yeah. de er sådan noget, og så var sådan, okay. Ja, yeah, det var sådan so en stream of consciousness Nå yeah, yeah. ja, no, no, yeah, by the way, jeg kan ikke lide den her slags hund. Det yeah. er så sygt <laughs> random. Der stod jeg altså lidt af. Det er yeah. meget yeah. sådan... Uh... <laughs> og så er det var inde med sådan, de første 10 sider. Yeah. Det er, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ja, det Ja. jo Petra, hun, hun, hun giver sådan de der... ud af det blå, som vi jo været jeg, jeg havde faktisk næsten en grøn. Ja, ja, præcis. Okay. Okay, well, it's Pratt Summer, so deal with it. Ja, også hende der, da hun så møder hende der, naboen for første gang, mm. så hun sådan der, jeg tror, den har skrevet det ned, eller noget. måden hun var. Øh dressed på, because the way she's dressed combined with the hair makes me think she's not a quiet introvert. Eller sådan yeah. yeah. noget orangehår. <laughs> yeah. Og hun magt ikke lige. Det er godt, hun lige har drukket sådan en energidrik eller et eller andet inden for yeah. en virkelig overskud. Eller hun er bare sådan meget sådan, okay, slap af. Nu kommer af naboen lige på besøg med eller andet, hun ja, har bagt Mary, eller, sådan yeah. eller sådan ja. noget. Ja, og så har hun sådan der virkelig overskud energi. På, yeah. ja. <laughs> hun har den mærkeligste attitude over. Ja, altså Jesus ja. Christ. Ja. Hvad synes du, Thomas? Jamen, lidt det samme. Altså, det, det virker, som om hun sådan snakker om, om hvad som helst, men stadig ingenting. Ja. Og jeg synes, dynamikken med øh, Nora hins hins venin nej nej ja nej er eh jeg forestillede mig at det var når det er for skam. Mm. For skam. Ja, øh, jeg synes sådan der dynamik altså det er meget millennial Meag. ja det var kan være millennial core wow, det er ja. lidt sådan as det er hårdt ja. at, at læse. eller sådan jeg blev sådan i tvivl om om det er, fordi at det er sådan at det er rettet meget mod unge eller er det bare sådan er det bare sådan de snakker jeg ved det ikke, det, er også, ja, det var meget ja. sådan, men det er også, fordi jeg føler, de der er samtaler Men hinanden. det var sådan en, også sådan en måde for Coline Huvre at bearbejde nogle ting, på sådan hvordan ja. er det egentlig at være forfatter i dag ja. eller sådan noget? Og så var det sådan, de var meget sådan, at så det er hårdt med medierne. Med ja præcis, med så har jeg ja, også sådan, som, var det, sådan, sådan det, her, det er det jo Coline Huvre der bare har brug for at komme ja. ud med nogle ting. Ja. Altså, jeg ved ikke godt det gennem den her karakter eller sådan, ja. men det er bare meget sådan. Der er mega meget at navigere i, fordi de har sådan et personligt liv, og så er der alt det her, de siger i medierne, og det er mega hårdt, fordi jeg har drømt den her karakter og har brug at forklare sig selv mega meget ved 40-50 sider, så der var sådan det der og så hun sådan, okay, det var faktisk okay at lave en Instagram live, mm. hvor det bare sådan <laughs> <Good for you. laughs> styret <laughs> ja. Det er meget sådan et defender piece, yeah. som hun har skrevet sådan sin yeah. egen sådan, yeah. by the way, det sådan, mit liv er. Yeah. Jeg ved ikke, jeg synes også, at den, den rungede bare meget skingert. Altså, jeg synes yeah. virkelig, at den var... Jeg ved ikke, hvordan jeg rigtig skal forklare det, fordi jeg synes jo ikke, der var jo ikke noget... Plot, eller sådan, det var der jo, men det... Øh, yeah. det var bare så, det, det var sådan... Det skete åh. bare lidt ud af det blå. Yeah. det var, sådan, det var, sådan, det var, det var hele bare så det det, sådan Ja, yeah. yeah, det, er, fordi den er jo... originalt, der var det en short story, yeah. skriver hun mm. et eller yeah. andet sted, som uh -huh. handler om den der politimand. Yeah. Jeg, jeg har ikke læst den der short story, men jeg har også det. Man kan godt mærke, at så meget plot havde du heller ikke arbejdet med. <laughs> yeah. Fordi yeah. der sker jo ingenting i rigtig lang tid, og det er bare sådan noget random, så vågnede jeg op og drak otte energidriks, så så skrev jeg noget, og så kom ham der forbi, og så havde vi sex, og så gik jeg i seng igen, og så vågnede jeg op, ja. og så troede jeg, at jeg var her igen, ja. Det er bare meget det samme, og der er ikke sådan ja. noget hold i Nej. det på en måde, og det føles bare meget som om, at hun har behov for ja, et eller andet sådan talerør til sådan at kunne mm. ytre sine ting, sådan, så tager jeg fucking til psykologshedet. Ja, ja. altså, hvorfor skal jeg ideet med dine ting? Ja, det er, jeg føler alt, hvad der sådan sker, det er noget, der sker for hende. Det er ikke noget sådan, mm -hmm. hun er ikke en, altså, en karakter, der går ud og gør noget. Eller sådan. Det er meget sådan noget... Jeg ja, så dukker ham der op på hendes dørtrin, eller sådan, så dukker hendes familie op. Nå, pludselig, hvis hun havde sgu en familie, eller sådan, yeah, yeah, yeah. og så, så hende der, Mary, Mary, Mary yeah, yeah. der var ved at drukne på et tidspunkt. Yeah. Så sådan, er det, det var sådan helt, det var så random. Så <laughs> var random. Nå, oh, no, no, no, hun er ikke alligevel. nå no, okay, videre. Altså sådan. Og så tog vi ud på den her båd, og yeah. så bottede vi på båden. Og så tog vi ind igen, og så var hun ved at drukne, men ikke alligevel. Yeah. Og så tog vi hjem, og så fandt jeg ud af, ala, oh, ala, yeah. altså, yeah. sådan, der var aldrig noget sådan... Nej, der, sk der skete der ikke, ikke noget. Det er rød tråd, det er sådan nee, meget incoherent. Det er ikke fordi, at som forfatter, eller det med at skrive, det sådan havde en naturlig sådan rolle i plottet, mm. eller sådan så hele den der præmis, vi starter med, ja. bliver sådan lidt irrelevant mm. på en yeah, måde. Meget, altså det starter det forholdet til Nathaniel, og sådan, hvad der sker senere og plot yeah. Men det er sådan der er der ikke sådan en større mening med Nej. det. Det eneste er, at det en Nej. grund til at hun er utro. Altså i hendes hoved hun rationaliserer det som om at det er fordi hun gerne vil skrive en god bog og ja, hvis hun har oplevet det. så det hun det. Hun gør det sådan det yeah. Hun ja. vil gerne have det her plot og hun vil se hvordan det udspiller sig i virkeligheden. fordi så kan hun. Men, men jeg føler også, også den eneste det eneste måde det, at det sådan hænger sammen på. Ja. Yeah. Yeah. Yeah. For det er sådan det er jo også. At altså, det er der ikke nogen der ville gøre eller sådan det var bare det var noget hun bare yeah. for, det en undskyldning hun sætter sig selv og sådan. Med er med Colleen Hoover og sådan Mm. utroskab, ja. eller sådan, generelt det der med vold, sådan noget, vold mm. sexual abuse ja. domestic violence, utroskab ja. jeg ved ikke hvorfor at, at det, bliver, altså, det får så meget opmærksomhed i næsten alle hendes bøger så er ja. der en eller anden form for ja. ikke, og jeg ved ikke ja. hvorfor at, at det er en drivkraft i hendes forfatterskab ja altså jeg ved ikke hvis jeg sådan skulle tale på hendes side <laughs> sådan, det ender jo typisk ikke godt for de karakterer eller sådan, så skal de jo ud af det Igen, ja, mm -hmm. eller, sådan, eller men det er rigtigt at det fylder ret meget og det er ikke fordi der sådan at det er som om at det det handlingen er ja. i rigtig mange altså for eksempel også i den. andet mm -hmm. sådan at det, så snart hun er ude af det så stopper bogen så det er sådan at, at, at handlingen det skal være meget negativ for eksempel jeg føler det meget ligesom øh, nu havde jeg mediefag ja. jeg blev, og ja. alle det, det er sådan meget ungdommeligt perspektiv, føler jeg, er sådan, at når, hvis det skal være en spændende historie, så skal det inden handle om skoleskyderi, mm. selvmord, mm. Øh, selvskade, yeah. øh, øh, spiseforstyrrelse, ja, spiseforstyrrelse, <laughs> øh, eller, eller sådan anden verdenskrig. Yeah. <laughs> sådan, det er det, som der sådan er, er handling. Æm, sådan det der med, at det skal være sådan noget noget meget destruktivt. Men jeg føler også det fordi at det yeah. bliver sådan gløffiseret, fordi det er jo at skrive i en bog om vold eller en yeah. eller et eller andet. Men jeg føler det fordi det bliver dyrket som især noget seksuelt i begge mm. bøger. Altså mm. det der med sådan, det hele så det er også det der er hot der. Jo at han er voldelig, og jeg ved godt at der er sådan nogle ting man kunne se på i samfundet hvor hvordan hvor der var porno gør yeah, yeah. alt muligt forskruet ved os og yeah. var. Men jeg føler bare at ja, det er det der med at det bliver sådan dyrket også sådan Æ, ham, hvad hedder han ham der er Saint eller noget Hvad hedder han Nathaniel Nathaniel Lidt de hedder os alle sammen sådan otte navne. Ja, hvorfor hedder han Nathaniel Saint? Det det gør Lille Blossom Bloom stemning. Det gør mm. hendes eget navn, der også hendes mand, ja. hvad fanden er det, mandens navn? Han hans Cam... mand, han hedder også lidt då. Ja. ja Hemmelol. Men så på et tidspunkt så bryder han jo ind i hendes hus, hun har glemt at låse døren, så lige får smidt hende så står han foran hendes soveværelse. Ja. Og så binder han hende fast til en stol, gør så hun ikke kan sådan snakke, hun går fuldstændig i chok, og hun dvæler bare ved det der med blevet chokt. Det er med, at hun kan ikke gå på sine ben, fordi hun er så meget chok. Han mm. har yeah. ikke gjort noget med hendes ben. Men hun skal ind og ringe efter sådan politiet eller et eller andet bagefter. Så hun yeah. kravler ind efter den her telefon, og så er han der lige pludselig, og så er han ved at trøste hende. Og så ender han med at have sex ude i badet. Sådan, What? What the fuck? Det er Også fordi jeg føler, sådan, at den der sådan, hun er i tvivl, om det er ham, yeah. eller om det er en, der bryder ind. Yeah. Og så kan jeg heller ikke helt finde ud af, så det gik lang tid før jeg var sådan, er det ham, yeah, der det, det. Så kommer han ind sådan, ej, er du okay, sådan, men hvorfor kom du fra? Så, ja. Hvordan vidste du det ja, her? Hun så, sådan jo sådan, er det ham? Yeah. Men det er også sådan der med, at i hans virkelighed, der har hun jo bedt ham om at gøre det. Fordi det ja. er der med, at men finder ja. ud af, at han har fuldt hende lang tid, at han er i sådan en privat Facebook-gruppe, hvor de har de der sådan, livestreams, sådan, ja. og han har fuldt hende lang tid. Og det, at hun ser på livestream, at hun har virkelig et behov for at opleve det på egen krop, tager han som et tegn til dem. Så skal jeg jo gøre det. Ja. Og det er som om, at han kommer, han kommer afsted med det, fordi han er lækker. Ja, det er, som om, hvis han 100%. havde været en vilden som helst anden klam mand. Pretty privilege. Mm. <laughs> Fuldsætning. Face card. Misdellusion. Ja. Jamen, ærligt. Altså, jeg føler, ja. sådan, hvis han havde været grim, så har hun ja. været sådan what the fuck. Ja. Ja, ja, uh, men det med, at han er lækker, ja. så har hun bare sådan høj og mørk yeah. høj og uh. mm. tager det kontrollen. Det der med sådan hele grunden til, at han er der, det er, at han vil gerne hjælpe hende. Mm. Så han, ja, han laver den der situation og får det til at virke, som om der har været et eller andet sådan hit and run. Han kommer med sådan en helt baghistorie for, mm. hvorfor, hvad der sker på den her vej, og han banker på om natten. Mens han har sat det der lys op, der møder han jo nabokonen Mary. Mm. Hun er jo inden at the whole thing, fordi hun keder sig. Hun ja. er en gammel hun har ikke rigtig nogen karriere mere, og har bare lige haft en retssag med nogle andre, der har boet i det der hus, mm -hmm. eller sådan noget, siger ham, der er nabomanden. Ja. ja, så har <laughs> han været <laughs> ude foran han for hendes hus, sat sådan nogle fake politilamper op, der blinker blot, så hun ja. tror, at der er sket et uheld, og det er derfor, han ender med at komme hen til hendes hus første gang. Så mm har -hmm. han stået på vejen, og sådan der sådan nogle lys op. Jeg var sådan helt what the fuck, fordi jeg troede faktisk, at, da det begyndte at komme det der review med, at hun så ind i byen, hun finder en gammel øh, avis, og hun sådan, der har ikke været noget af den der avis omkring det der hit and run. Mm -hmm. Så var vendt, sådan et vent, der var en eller anden kriminell, der var på løs fod, det har jeg hørt, og de var sådan, nej, det har vi ikke hørt noget om, hvor har du hørt derfra? Der troede jeg, at han var, altså der troede jeg, at Nathaniel, ja, som ikke, det ja. at det var ham, at han var sådan en psykopat, der mm. havde været sådan burde ind, var sådan, nu bliver det fedt. Ja. Så vi var sådan, okay, det er fedt, plot ja. twist. Ja. Og så blev, nu bliver bogen sådan, nu får den et andet dimension, men ja. det var bare sådan noget nej, jeg er også bare skuespiller, eller ja, ja. han nu var. Og så har han også venner med Nora, og ja, det sådan. Det, er bare, det, bliver været, det bliver vævet så tæt, at man er sådan, ja. hvad fuck er det, der foregår? Ja. Og så blev det jo bare mere og mere urealistisk, ja. for hver sekund, der gik, synes ja. jeg. Og så der har jeg bare taget mig tilbage med, hvad var budskabet? Hvad var pointen? Hvad er det, du siger? Siger du, okay, jamen, du skal, for at kunne skrive en god bog, så behøver du ikke have oplevet det på egen krop, er det pointen, eller er pointen sådan, ej, du skal ikke være din mand utroftig, så får du det nederen, eller sådan, jeg føler bare sådan, der var ikke rigtig noget der sådan Gav den noget credit, altså sådan, ja. derfor, at den skal mm. eksistere. Jeg forstår ikke, hvad det er, hun gør ja. andet, end at hun bare jeg har lavet en bog. Jeg dyrker nogle scenarier. Ja, ja, men også det med sådan, at nu har hun lavet sit for sin forsvars, sin forsvarstælde den her bog. Ja. Okay, jamen, ja. hvad lærte vi af den? Ja. Jeg tror, hedder manden Shepard. Ja, mm. Og det er rigtigt. Jeg, jeg tænker sådan, måske der vil være noget med, altså han er, han er en Shepard, altså han er sådan en hyrde, mm. Der sådan, han det, der hedder <laughs> Nathaniel Saint. Og oh. der kunne være sådan noget religiøst. Uh. Et eller andet, men det var der ikke. <laughs> Mary? Ja. Oh. Mm, yeah. find, hun, hun understreger, at det er Marie, og det tror jeg er sådan lidt mere... Mm. Øhm, jeg tror ikke der er nogen pointe. Nej, nok er det. Det er sjovt, det er sgu vildt. Den havde jeg sagt, ja. øh. men der er ikke noget. Altså, ja, det det er jo bare blomst i den anden. Altså så er det bare sådan, nu har vi lidt noget religiøst tema, ja. og der, det det burde ikke til så meget, men det er der da. Ja. Ja. ja. Jamen, det er virkelig sådan, altså man, hvis man sidder sådan og læser den her, som lidt rart, så er det lige at uh, finde nålen i en høstak, men nålen er der ikke. Altså er virkelig sådan, <laughs> altså there is nothing there. Ja. Ja. Det er ja, så jeg synes ikke, der så sig da da var så meget at trække ud, at den mm -hmm. i hvert fald sådan øh uh, det ja, synes, jeg føler, var sådan underholdt. Yeah. Fordi det også var sjovt. Og sådan, det er også bare sådan lidt at hate-read nogle gange. Ja. Ellers, det er bare fedt også at give sig lidt hen til at være sådan der... Okay, ja, lad mig læse den her hun seks ja. scene. Ja, ja. Eller sådan, var det sådan okay, det blev sgu endnu mere om nu. Altså, ja. Det var mere og mere om og det var sådan, okay, jeg yes, nu kommer der lidt pludselig med. Og ja, der kom lige et mere. og det blev bare sådan ved med at blive vildere og vildere ja. Alle, ja, og alverdens. Ja. <laughs> ja, men hvad så til sig selv, det, jeg, mig også, det sådan, jeg ved ikke. Jeg har ikke nogen ord. Jeg føler også Nej. Ja. Du, du havde skrevet noget i den Thomasen undervejs. jeg læste dine sådan noter, og var det sådan på et tidspunkt, hvor du snakker, jeg har vitter lidt ikke mere at sige. Jeg så tror, så på det best nu. Ja, så ikke, jeg giver op, jeg måløser. Det, altså, det er ligesom at se Ilya Malin i en faldet, præcis. Ja, ja, ja jeg, jeg har ikke noget at sige. Jeg føler også der omkring, der var jeg også sådan. At, nu, nu har jeg ikke flere forventninger til den. Nu er jeg nej. sådan, at, kommer jeg bare ind med et åbent hjerte, og jeg kommer ikke til at sådan at, have noget særlig kritisk sige, for jeg, jeg kan jeg ikke formulere. Altså, jeg ved det. Nu har jeg ikke mere faktisk. Ja. Nej, men Jamen, tror også det er også, det. Klart. Det sådan. Ja. Jeg var også underholdt, og altså, jeg synes jeg, mm. det var også sjov at læse. Ja, og det er det, man kan læse den, men ironisk stegnes ja, ja, ja. at være sådan det kan kærligt viller. Åh, åh jo, det blev viller. Ja. Og det blev mere og mere wacky og mærkeligt og sådan. Ja. Og det er også bare præmissen, man måske skal læse den. Ja. Med den ja. altså, vinkling på. Ja. Ja. Det er jo så et spørgsmål om, sådan, hvad er en god bog? Fordi ja. hvis man sådan underholder ja. er det så en god bog? Og det er måske også sådan et spørgsmål for, hvor sådan, hvordan man skal rate. Ja. Sådan, fordi det er jo også sådan, altså en femstjernet bog i en genre og en anden genre, ikke altid sådan det samme. nej nej nej øhm, Men det er bare meget, sådan, det er, det er meget, det er meget underligt at forholde sig til den. Men det er sådan... Altså, fordi jeg, jeg føler ikke, at jeg kan anbefale den. Mm -mm. Men, Men jeg, vil, sige, noget, jeg, kan... jeg kan også godt sige sådan, det kan godt være, at du synes, det er sjovt. Ja, nok, ja, at, ja, det er sjovt at snakke om. Det. Jeg har have lyst til, at andre skal ja. læse den, så jeg kan snakke om den ja. med nogen. Mm -hmm. Eller sådan. Det er meget... Det er jo også noget. Jeg føler også, det giver lidt sådan... Også hvis man snakker sådan generation, eller sådan vores generation, sådan det brainrot stemning Altså, hvor det er mm -hmm. sådan, at nu skal jeg bare læse et eller andet, og jeg, jeg har ikke nogen ord, at ja. det er sådan så meget langt Uf. ude. Og ja. jeg sådan, men det føler også, det det at der, sådan, det er sådan en estetik på en måde. Det der med, ja. at jeg dyrkte det der, der bare sådan er helt fucked, eller sådan, hvad er det seriøst, der sker? Altså. Jeg vil jo hellere læse en bog som den her, som mm. er meningsløs. Altså den er vildt, lidt meningsløs. Mm. Den, den, den kan ikke noget, den har ikke noget. Det er bare at slå hjernen fra en vibe. Det er bare ja. en vibe. Ja. Jeg vil hellere ja. læse den her, end jeg vil læse noget ny dansk litteratur, hvor det ja. også bare er en vibe. Ja. Fordi der tager de sig selv så seriøst. Ja, ja. Og jeg synes, at ja, ja. hun er så god til bare at tage pis på det hele. Ja. Ja, ja. Og bare dig ud af Nej, jeg, jeg vil Jeg også, det er nogle gange, jeg synes, det er befriende, at jeg læser noget her, og sådan også så sådan, elsker en ny dansk litteratur, også, men det føler sig, ja, det der med også at så tage det så seriøst, og så komme væk fra det, og bare være sådan mm. der, ja, nu skal jeg bare læse det her, og bare sådan noget, enjoy the show, I yeah, yeah, ting. Yeah. the right. ja. ja, det kan godt være en god sådan pallet cleanser, i yeah. ja. forhold til, at så skal man ikke sidde, men man føler ikke, at man skal sidde og trække meget ud af ja, det. Præcis. eller sådan. og intellektualisere alt muligt, ja. sådan pointer ja. fra... Øh. Der er sådan lidt... Uh... <går> Anti-intellectualism, <Yeah. laughs> the book, <big>, the <laughs> yes, novel. <laughs> yes. Jeg yeah. også der får en intellektuel pointe ud af det alligevel. Ja. Så Nu dyrker vi den her æstetik for ja. at så man skal for hvor det ja. ja, så altså på den måde så det er det så stadig sådan. Så er der stadig noget. Ja, inten. Det, det ja, kan ja. Altså, altså jeg glæder mig til. Jeg har en veninde der altså elsker. Kolin Hoover. Elsker Kolin Hoover og det også og hun har læst nordisk ja. altså sådan, hun er Altså mm -hmm. sådan, hun har læst alt jeg muligt kan Jeg godt, ja. eller, kan, ja, det lyder, kan jeg godt læse Det, lyder godt, men det ved, sådan, Hun har læst mange forskellige genrer Men hun ja. er bare sådan, I still stand by this Altså hun ja. synes bare, det, det er sjovt Ja, det elsker ja. jeg også, og jeg glæder mig så meget til, at hun får den ja. Og jeg, skal, jeg, jeg glæder mig så meget til at høre, hvad hun synes ja. at hun sådan, kan få noget ud af den, som vi måske så ikke det. kan se Fordi hun også meget sådan Man skal også forstå Colleen Hoovers humor mm. Fordi jeg kan heller ikke kigge på den her bog og være sådan Har hun skrevet den her, hun mener det? Mm. Eller har ja. hun skrevet den for sjov? Er det for sjov? At den vibe? Er det seriøst mm. eller sådan? Yeah. Yeah. Mener hun det? Sådan, yeah. Hun har brugt tre år på det her. Er det seriøst? Jamen præcis fordi hvad nu hvis hende så fandt sig bare at have noget lol. Yeah. Og det er, bare, det, yeah. det er bare det hun skriver. Og det og det, var jo bare en vibe. Det var bare en vibe. Der, okay, big slay. Altså sådan. Yeah. Det skal endelig bare sådan. Var det det gør find... sådan et fanfiction, yeah. der bare sådan, <laughs> yeah. Yeah. Der, der er det alle minste interfantasier der bare skal yeah. ud inden yeah. et sted. Og så er der alle andre der kan sådan relatere til. det. Sorry, English isn't my first language. It's just be such a banger. Men det er bare sådan, fordi det virker sådan reelt nok på en måde, fordi jeg kender sådan nogle der skriver meget lollet, men det er sådan overkørt så sådan mm -hmm. en uh, my billionaire with raptor eller sådan noget, så sådan romance med sådan en eller sådan noget, sådan en chok tinglet, hvad han hedder uh, og det er jo sådan virkelig overkørt, så man mm, ved jo, yeah. at det sådan er for sjov yeah. uh, men det er sådan altså det, er jo, det, det det virker jo ikke som sådan en reel bog eller, eller sådan eller det virker som en reel bog så man tænker ikke at det er, sådan, ja. det er sådan... Måske er der mange lag. <laughs> jeg tror da... Ja. Ja. Ja. I hvert fald, hvis man tænker, tænker længe nok over det. Ja. <laughs> ja. Så, right. så ser man nok ned i jeg det. Jeg tror også, det er derfor, jeg er sådan... Det er fint, vi ikke har en Colleen Hoover-podcast, men jeg tror, det derfor, jeg synes, det er en god idé, <laughs> at det der med dyrke det der lidt, hvor man er sådan der... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sådan gøre med det her, det er bare det er sådan, er sådan befriende, ikke at skulle komme med de der sådan... Det er også, Jeg synes også, det er ret nice at kunne analysere en bog og ja, i dybden og alt det der med. så ja. det er ret bare at være sådan der... Let's go. Ja, jeg ja. Har set, altså sådan, uanset sådan, hvor meget man er beskiftet sig med alt muligt litteratur, Jeg tror, vi alle sammen er rimelig meget på samme niveau, når vi har læst den her. Altså, bare sådan der... Ja, det var sgu en oplevelse. <laughs> yeah. er, hvad fuck, og så kan man lige synes om det, hvad man vil, eller ja. sådan Der, der er også noget meget sådan... Yeah. Ja, den samler folk. Jeg har bare behov for at snakke om sproget i den, fordi jeg synes... Jeg ved ikke, om det er en generel ting for genren, eller om det er sådan en ting, der begynder at komme nu, fordi der er så mange nyere og læsere som måske har været vant til at læse, da de var yngre, men nu læser meget din huve, eller den populære kultur, mm. TikTok-kultur, jeg synes, sproget er... Altså, det, hun taler jo til os om, vi får fucking dumme. Mm. Ja. Har du et eksempel? Jeg har et rigtig godt eksempel, ja. så, vil jeg, så vil jeg spørge. <laughs> så, jeg om. Ja, så er du med bogen åben? <laughs> yeah. Nej, det er fordi, at det det der med, at. <laughs> Med, at hun taler til en og overforklarer, mm. hvad, hvad der sker. foregår, ja. hvordan hun har det, hvad hun oplever. Hun gør noget. Ja, et eksempel, det er, da Shepard-manden, mm. her husband, mm. dukker op. Mm. Ved den der cottage. Saint kommer forbi, fordi han har fundet ud af, at hun har en mand. Mm. Han kommer og siger sådan noget. Øh, jeg kigger lige på din bil. Øh, du har ikke noget visitor tag. Eller ja, noget ja, ja, eller. Øh, Og så spørger... Øh, det er obviously en løgn. Obviously er det en fucking løgn. Det, mm. det, Obvious shit, det er, han kommer derhen, for at han skal, tjekke, han skal lige tjekke manden ud. Han skal mm. lige finde ud af, hvad situationen. Han skal lige have over Peter Rose og hvad sådan, yeah. jeg kan dukke op med dit liv, jeg kan fuck up op, hvornår jeg vil. Men Shepard er sådan... Visitor tag. His voice is less with surprise. A genuine bewilderment. I can see him trying to make sense of what's happening. Trying to fit the, this odd interaction into his comfortable, predictable world. He strikes slightly. We've been coming here for years. Bla bla bla bla bla. I know Shane is lying. Every fiber of a being screams at there is no requirement for a visitor tag in this area, and there never has been. No shit. A lot no of, fucking shit. A lot of telling. Yeah. Der er så Show meget Show don't tell, Kvillen Men det går hun så mange steder, hvor det er sådan noget, I slammed the door. I was angry. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. We can du tell. Du kan skrive en af tingene. Ja, yeah, du skal yeah. ikke skrive begge yeah. yeah. dele. Jeg føler yeah. mig, at der er så meget, der er overforklaret yeah. og sådan simplificeret. Og, sådan, og det er bare sådan generelt ting, jeg har oplevet i sådan meget af det der sådan tiktok tik mm bogkulturen, det er, at folk... Jeg ved ikke, om det er fordi, at sådan, vi bare er dårligere til at forstå, hvad vi læser nu, fordi vi er brain alle sammen, mm. <laughs> men det er bare som om, at alting skal overforklares. Mm. Altså, man skal være sikker på sådan... Altså, du kan jo ikke second-screen, når du læser en bog, mm. men det er ligesom i film. Det her gør de det samme. Der er det også sådan noget med... At, at handlingen er så langtruk, og du får forklaret de samme ting fire-fem forskellige gange. Yeah. Også på den nye song af Stranger Things. Hvor yeah, mange gange kan vi forklaret der, det samme shit? Mm. Yeah. Men så skal vi gå igennem hullet og op i den nye dimension, som er på den her side, og vi mm. skal igennem det. forklarer den samme ting på fem forskellige måder i yeah. løbet af de der episoder, fordi folk ikke følger med mere. Yeah. Mm. Og det er bare sådan, at du kan jo ikke se en screen, mens du læser en bog, så sådan, du må godt skrive det mellem linjerne. Hvorfor skal yeah. det være så on the page, on the nose hele yeah. tiden? Det, mm. bliver bare sådan lidt, det synes jeg bare er sådan lidt sådan lidt... Yeah. Ikke amatør, det lyder hårdt, fordi hun er jo meget succes og sådan noget. Yeah, yeah. Men jeg synes bare, det er ærgerligt, at man sådan ikke har tiltro nok til sine læser til, at det kan yeah. de godt få mm. ud af bogen, yeah. Men det er også lidt det samme med det der med, at hun skal... Altså, den der forsvarstale, hun laver de første 50-sider. Altså, det er også det der ja, med, at hun kunne også bare skrevet en bog om en forfatter, der var havde, øh, blevet cancelled, hvor det var et eller andet. Mm -hmm. Og så kunne man have fået en pointe ud af det, i stedet for at skulle skrive, hvordan det føles at blive cancelled. Eller sådan, hvor yeah. man sådan... En, ja. en, en handling, som viser eller ja, ja, ja, ja. man også føler ja. den samme ja, præcis, følelse, det er så at man fedt, bare får det beskrevet. Ja, det er det. det er der, hvor man står af, hvor man også siger, altså sådan, ja. eller siger, hvordan ja, ja. man skal føle, i stedet for at vise det, og få en til at føle mm -hmm. det. Ikke? Det er ligesom at få, altså, det er sådan at få det serveret som en fugleluggen, altså det skal ja, typisk ja. for en. Ja, ja. Wow. <laughs> så. Nå, så jeg synes ikke, at plottet med, at hun blev cancelled, det var for det første ikke en særlig sådan stærk case, altså det mm. var meget mildt, føler ja. jeg, mærkeligt. Jeg føler bare, at hun kunne have skrevet en stærkere bog, hvis at det forfatteren i bogen var blevet cancelled over, var noget vildere, mm. noget, der havde mere punch, ja, ja. noget, der havde en eller anden form for sådan en samfundsmæssig sammenhæng, ja. eller havde en eller andet, sådan, hun kunne kommentere på. Jeg føler bare ikke, at det, hun er blevet cancelled for, giver ikke rigtig nogen societal commentary, mm. hvor at hun kunne bare have skrevet en meget stærkere bog, hvis at hun havde gået altså, lidt dybere i det på noget, ja. og fået et lidt sådan stærkere budskab ud af bogen med... Enten er det så, at vi skal ikke dømme folk for hårdt eller for hurtigt, fordi det er der også nogle gange med cancel culture-argumentet mm. med, at man bare bliver sendt ud af døren, fordi at, altså guilty until yeah. not proven, øhm, eller at man rent faktisk gør noget shit, som er, at det er godt, man bliver cancelled for, og godt, man bliver called out for. Mm. Og jeg føler bare, at hun ender i sådan en gråzone af sådan noget, at det var også lidt synd for hende. Ja, Aktiv, ja, ja det er det. Sådan en melidenhedskår. Ja, der kunne godt have været et eller andet element af, at det måske var færdigt, hun blev cancelled. Ja. Altså, hvor man sådan, som læser måske blev i tvivl, eller sådan, det ville have været glædeligt, mm -hmm. eller sådan, ja. hvor man så kunne få en sympati for hende, fordi hun så var god til at skrive en bog, eller et eller andet bagefter. Ja. man sådan, ja. ja. eller at hun måske sådan, mere at føle, at hun var cancelled, end hun reelt var, og sådan et spørgsmål om det, og sådan, mm. at det er, det, er det noget, som vi også sådan lidt konstruerer selv, eller sådan den måde, yeah. vi yeah. føler os på, altså, jeg føler, at der var mange andre måder. Altså, det var nemt at sige sådan, det kunne gøre sådan og sådan, men, men ja, det var sådan lidt en halv vej, fordi det virkede som om, at hun sådan troede, at hun var mere cancelet, end hun reelt var, fordi yeah. så i sidste ende så var det også sådan Det var bare en misforståelse, miskommunikation, lig, ja... Yeah det er bare sådan, okay, what's the point? Mm, yeah, <laughs> præcis. <laughs> så tror jeg, det er der, hvor det bliver sådan lidt for um, ambivalent. Ja, eller, yeah, eller det var bare noget. sådan, den to forskellige ja, ting, føler jeg. Den havde sådan to forskellige historier i sig selv, og det er måske også, fordi den så startede ud med at være den der short story, som er 10 år gammel, eller hvad det mm -hmm. hvor den nu er. Og så nu har hun været sådan nødt til at pakke den ind for ny, yeah. og så, hvad, hvad er relevant for mig? Mm -hmm. Hvad sker der i verden? Mm, jeg er lidt på cancel Og det, hun, det føler jeg jo ikke engang rigtigt, hun er. Mm -hmm. Hun har selvfølgelig fået noget flame for, at at den også var noget lort. Ja. Men det var Men der, lige så meget de andres skyld. Altså, ja. det synes jeg ikke nødvendigvis var hendes skyld. Men der, jeg tror, det er meget sådan, at hun har på en måde været... Altså, det, hun har skrevet før, har været meget påvirket af sådan, ja, inden hendes mors fortælling i forhold mm. til Endspud også. Og sådan nogle af de andre har jeg også øh, sådan hørt, at de også meget sådan... Der er et eller andet, der er inspireret fra hendes eget liv, eller ja. sådan, det, hun kender, og sådan, eller andre mennesker, hun kender. Mm. Og nu, laver, nu er hun jo meget succesfuld, yeah. og lever et lidt mere isoleret liv, og som forfatter, så nu, det, hun kan skrive om, eller sådan tage, yeah. på, på, tage fra, det er det at være forfatter. Mm, og sådan right. prøve, sådan, hvad der er problemerne i det, og så er det nok det, som der, er, der er fyldt, yeah. eller sådan... Fordi det er jo det, hun har haft med før, altså mm -hmm. på en eller anden måde, træk fra det, hun kender. Jeg tænker, at vi skal se og snakke lidt omkring vores ratings. Og det er lidt en svær bog, ja. ja. Vide, fordi også det, som du sagde før, Thomas, der med. Hvad er en god bog? Er det kvaliteten? Er det underholdningsværdien? Altså, hvor er I i forhold til Woman Down og jeres ratings? Altså, jeg har givet den to stjerner. Mm. Æh, og jeg gav også et ansvødders to stjerner. Ja. Og jeg tror, det er fordi... Jeg tror, den her var for mig... Bedre end et end, okay. Ends With Us. Yeah. jeg føler, at alligevel, der er nok underholdning yeah. i den. Jeg tror, jeg er mere tilbøjelig til, at jeg vil nok ændre et Ends With us til en, en stjerne, okay. Fordi det var lidt rough. Æh, for jeg synes, at det her, det er alligevel så crazy, at jeg kan ligeså godt sådan mm. se bort, eller sådan, yeah. <laughs> æh, sådan se det på en anden måde men underholdningsværdien i den her er anderledes end, end yeah. i et andet svar fordi et er meget meget seriøst mm. egentlig når man sådan yeah. trækker det ud men yeah. så er der alle de der randomsels noget så man lige dagbog til ellen hvor man er sådan det yeah. yeah. genereret yeah. why the... why mis hey, random <laughs> og så har hun sådan en one liner så man er sådan det her det er forbudt altså du skal ikke mm. sige at du bliver tønt under cow -shed. altså sådan yeah. det er sådan noget hvor det sådan det dur ikke altså yeah. der bliver det sådan for der der matcher energien ikke hinanden yeah. med alt det der seriøse omkring utroskaber og domestic violence og sådan noget. Yeah. Og så med oh, cow shit, I on. blablabla. Yeah. Hvor den her, synes jeg, den er, den er sjovere. Den, yeah. Man kan mere have sådan en lul-vibe med yeah. den. Fordi mm -hmm. det er så vildt, det der sker. Ja, præcis. Og jeg føler med et indspunkt også, det var bare så seriøst, eller sådan noget, men jeg synes ikke, den var sådan godt nok skrevet. Det den behandler det ikke sådan, sådan ordentligt. Ja. Jeg synes, hvis det skal være meget seriøst med det, så må det godt være sådan en god på. eller yeah. <laughs> sådan i hvert fald noget, som jeg synes er godt øhm, øh, og det øhm, så det, det er sådan lidt lidt der, altså stadig til den lave enden jeg, jeg vil ikke sådan bredt anbefale den til folk, men jeg tror måske, hvis man er sådan lidt på det der øh, Colleen Hoover eller sådan noget i ja, Alaska, så kan det godt være, at man får noget sjovt der af det, og hvis man også er villigt til at læse en bog, som ikke er særlig seriøs, i mm. min mening, vil jeg der også kunne sige at ja lige er en good rich for you mm -hmm. woman down was my first Colleen Hoover book and listen was it a literary masterpiece and altered my brain chemistry for brain chemistry forever no but did I inhale this book like it was oxygen and I was mm -hmm. stranded on a cliff yes immediately ja yeah. det føler os altså det er en more something. like woman put the pen down ja der ja sjov, fucking, den <laughs> her. Altså, hold kæft. sjovt. Nå, Sofie. Ja, men som sagt, lidt svært, synes jeg. Raid. Jeg har ikke givet nogen rating på Goodreads i hvert fald. For jeg er sådan, jeg ved ikke, hvad, jeg skal... hvad skal jeg gemme mine eneste hjerner til, hvis ikke sådan... Til det her. Ja, det, det, det kan går være, men så føles det også bare nu, som nu hater jeg bare. Det er også sådan, fordi jeg føler også sådan, ja, som vi også snakket, jeg føler også bare, ja, man er underholdt og sådan... Yeah. Let af gøret mm. liv, eller sådan. Bare sådan <laughs> må man have lov til bare at være underholdt det her. Og så føler jeg også godt. Så kunne jeg godt have kommenteret til at den kom højere op i... Mm. Altså sådan, ja, du ved, jeg ved det faktisk, ikke det ikke. Altså jeg, <laughs> jeg, jeg, jeg, jeg synes også, det er svært. Jeg giver den ene stjerne. Ja, ja. it jeg with, with us ene mm. stjerne. Og jeg giver Variety fem stjerner tror jeg. Mm. Så sådan, jeg føler, at jeg har været i begge ender ja. af spektret med ja. Colleen Hoover. Ja. Og jeg tror bare, jeg rater den ud fra andre bøger. Altså sådan, alle bøger, jeg har læst kvalitetsmæssigt, mm. der ligger den der. af ja. hate reads den bonger jo, jo syttet på hele ret spektret. Mm. Altså, hvis jeg, hvis jeg læser den her bog bare for ikke at kunne lide den, så vil jeg jo give den 5 stjerner, Det er klart den perfekt. Mm. For jeg kan virkelig ikke lide den. Yeah. Altså, på den måde, jeg synes jo, det var mega sjovt, at jeg var underholdt, men jeg synes bare ikke kvaliteten, og jeg synes ikke, at... Ja, yeah, I don't know. Altså, jeg, jeg kan bare ikke... Jeg vil ikke kunne anbefale den her bog som en, der sådan seriøst spurgte mig, hvad skal jeg læse Nej, næste gang? Jeg vil aldrig, aldrig, Ej, så vil aldrig. jeg også vælge noget andet. Præcis. <laughs> ja. Men mindre, der bliver efterspurgt, jeg vil gerne have en bog, hvor jeg underholder og ja. hvor jeg havde mit liv lidt imens. Ja, ja. hvor det er sådan lidt og jeg skal bare lige udleve nogle weird fantasier ja, i mit hoved, og jeg skal og være, sådan her. prøve at føle den her. Ja, ja, ja. Så tror jeg også, at det vil være klart. Præcis. Ja, det, jeg synes, fandme, det er svært. Det er, altså, er mega svært. Ja, det er sgu svært. Er der mere, i vil sige, eller skal vi tage quiz? <laughs> øhm. hmm. Jeg føler, at jeg har sagt det. Det har ikke, noget jeg sige. <laughs> Så, jeg jeg ved faktisk, jeg ved ikke, hvad jeg har sagt. Nej. Jeg er lidt ked af, at vi ikke har snakket om den der sexscene, hvor hun har sex med sin mand, mens hun kigger ud på... Nej, det, det, det, <laughs> det er faktisk nødt til at snakke om... Nej, det har fakt faktisk ikke nødt jo. Jo. jo, det er det perfekte romance-thriller, fordi han står, kigger, ja. han står i mørket kigger ind gennem hendes vindue. Hun har øjenkontakt med ham, mens hun har sex med sin egen mand, hvor hun keder sig i det forhold. Vil, han, han boller lort. Ja, <laughs> og så det, at hun bliver kigget på. Ja, han jeg jeg kan, kan bare forestille med, at hun skal <laughs> være on top, og så skal hun så kigge ud på ham. Ja, yeah, ej ej ej. det ej, ej, ej. ej, men så <laughs> jeg var sådan helt det, der, og hun var bare sådan helt. Ej, uh, yeah. det er bare så hot. Nej. Nej, ja, det er han er din creepy. stalker. Men jeg tror også bare det der med, sådan, at hun er så hurtig til bare at forgive and forget. Yeah. Altså, han er så fucked up. Han yeah. har lovet for dig. Yeah. Han har brudt ind i dit hus. Han har slået din strøm. Han har <laughs> bundet dig op. Han har basically kidnappet dig. Yeah. Og du er bare sådan, oh my god, wait. Yeah. But, but he's, he's so to, hard. Yeah. Let me write Forgive and forget. But never let it go. <laughs> men jeg var også yes. hvis hun så har skrevet ham, øh, hendes øh, mand, der er Shepard, hvis mm. hun har skrevet ham sådan lidt mere, altså han virkede egentlig ret sød også der var, var meget sådan noget domestic core, hvor de sådan lavede og så hinandens TikTok som aften, og så rullede de over på siden og så jeg yeah. bare, Det var sådan, mm. det var sådan lidt cute, ja. No, han yeah, har jeg sådan, ikke gjort noget, Nej. han er bare sådan en meget middelmand. Ja, det, det. Så det fik mig til at, sådan at have hende, og det var sådan, måske også på men jeg, ja. jeg følte sådan, ej du har, du har de her to søde piger, der er mega cutie. Yeah. og sådan, og så for, ja, du ved for ikke, det, her, for det virkede right. bare, ikke. jeg ville nok, altså sådan, du ved jeg ikke, hvorfor skulle hun vælge ham der den anden? Jeg ved ikke. godt, måske har ikke sådan en mega spændende sex. men sådan hvis man så seks og så sådan drivkraften ja, ja. Sådan, dårligere yeah. relationer sig du kan god seks eller sådan noget ikke. Guess. Nej, men så bare at jeg føler ikke hun har sådan haft en snak med hendes hustrud om det. Nej, okay, men det er måske også bare meget sådan en klassiker, så det er også noget ja hvis man ikke glir til første restart yeah, ja. så sådan der er nogle eller eller eller. Ja, jeg noget at sige. Men det følger også bare sådan det var som hvor hun aldrig heller hun fik heller ikke nogen sådan konsekvens af det sådan at hun blev så seffet hendes borg blev god, hun fortalte aldrig til sin mand, at det skete, og hun cutter kontakten med ham, og så dukker hende op og er sygt weird og sådan noget. Ja. Men det er ikke fordi hendes liv er forandret andet, nu hun nok lidt traumatiseret virker det, som om... Ja, så bare rundt på det her alene. Ja, og det virker bare sådan lidt mærkeligt. Ja. Jeg, jeg forstår ikke helt den der slutningshjulbjørn. Så jeg synes igen, hvad var budskabet mit ord. Jeg tænker, der er en, Man kan blive ved med at snakke om den her bog for Emil, for der er så mange mærkelige ting at tage op. Men jeg tænker også, at vi er nødt til at komme lidt videre. Ja. og jeg har jo stået for Dan's quiz. Ja. Og dagens quiz, det er en citatquiz, hvor okay. I skal gætte, om citatet er fra en Colleen Hoover-bog uh, eller fra uh, yeah. Heated <laughs> Okay. Oh, <yes. laughs> så jeg har samlet nogle citater. Yeah. Nu ind... har jeg også set tre afsnit af Heated Rival, ja. af min opdatering. Men jeg tænker, man, det var er jo spændende er at også. se, om, om, om hendes tone er så gennemgående, yeah, at godt mm. kan finde ud af det. Også, også fordi jeg gerne have en god undskyldning for at snakke omkring Heated yeah, Ja, ja. Så der er 10 citater. De hjælper dig på engelsk så du duer bedst til at læse dem højt. Og jeg skal nok gøre det so, så so neutralt som muligt, yeah. sådan at det ikke forhåbentlig ikke dufter af noget. Vil du gerne inden kursis skal jeg sige? Kom inden for kultur. Holländer. Okay, er I klar. Okay, første citat. There is no such thing as bad people. We're all just people who sometimes do bad things. Det føler jeg, hørt før. Jeg blev i tvivl. Jeg føler det sådan lidt helt... Ej, det ved jeg ikke. Det føler jeg også godt, det kunne være... Altså, jeg føler, det godt kunne være en snyder, fordi jeg tænker sådan, at Colleen Hoover, der er der rigtig mange dårlige mennesker. Men jeg er sådan i tvivl, om det blev sagt... Heated Rivalry. Jeg føler bare ikke at huske det, Heated Rivalry. Yeah. Men det kan godt være, at... Det øhm... er for lang tid siden. Jeg skulle have gensæt det til dag. <laughs> ja. det. Jeg havde bare ikke ville sige det før i dag, i hvert fald. Ja. Så det kunne I nok uh, øhm... finde ud af det. Jeg tror, at vi skal gætte. Så siger vi Heated Rivalry. Det er forkert, når... <laughs> det er fra et ends with us. Oh. Hvem siger det så dig? Jeg tror, det er Lili, der siger det. Enten, jeg tror, det er Lili, der modtager det, eller siger det. ja. Okay. Yeah vil det hende at sige. Ja, <laughs> <Yes>. <laughs> det er også sådan meget. Men det kunne godt være sådan en skat hundert ting. Sådan, ja. Jeg, ja, eller jeg tænker sådan måske så når øh, når Shane or, yeah, hvis, ligesom at, ja. og idet her, når de ligesom bier forlet. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Ikke klar til nummer to. Ja, den er meget kort. Ja. I have ruined you. Er det så hittede, eller hvad vil vi? Det tror jeg, men jeg, jeg ved ikke hvem der. Øhm... Det går de alle sammen lidt til. Jeg. jeg tror måske det vil være. Det føler det er noget, som Shane ville sige til Eli. Det kunne også godt være skat der kæft. Ja. <laughs> yeah. det, det er hætteværdigt. Det er hætteværdigt. Det Ja. Okay næste, ah, næste quote. Uh. All humans make mistakes. What determines a person's character aren't the mistakes we make. It's how we take those mistakes and turn them into lessons rather than excuses. Hvorfor det har så svært? Det mener mig. <laughs> Nej, Jeg føler også, at Colleen Hoover har også, den er sådan lidt, jeg ved ikke, moraliserende, men den er sådan yeah, lidt sådan, yeah. det her, det er noget om livet-agtigt. Yeah. Det, er, ja, det om... synes jeg ikke, at Hillary er sådan... Ja, men er der er alligevel nogen, hvor det er sådan noget, der lige en, der skal sådan... Altså, jeg føler, der er lige nogen af de der moment... Lige nogen, romans, der skal sige... Ja, der, det er jo også besiddet med <laughs> en romance-bog, så jeg føler yeah. også, der er stadig det samme sådan... Ja, yeah. jeg synes ikke, det er sådan... Ja. Nej, det gør vi. skal det vi sikkert lide en Hoover... Det er Colleen Hoover. Okay. Det er kommet med bud på, hvilken bog det var. Det, var det. Så var det, um... det er fra The Ends With Us. Okay. Ja. Også meget om mistakes, about people yeah. being bad and stuff. Yeah. Yeah. I want to be your end, but you gotta let it begin. <laughs> <laughs> det giver jo Colleen Hoover også. Um, mm, yeah. Men det kan være, at jeg... Det jeg, det jeg ikke. kan ikke huske, det var her, Hit Rivalry. Jeg tror, det, jeg tror, jeg bliver opmærksom nu på, hvor jeg ikke sådan kan huske Hit It Rivalry, sådan, hvad de siger, ikke? Sådan, ja. like Connor Storys ass. Yes. <laughs> um, I got yeah. distracted by the cheeks. Ja, yeah, og Kips <laughs> ansigt. Ja, <laughs> yeah, Men det kan også være, fordi Jocelyn har fundet det her, fordi det minder os meget om noget, Colin Hoover. Ja, altså jeg tror, jeg hellere til Hit Det kan godt sige. Final answer, Hit It Rivalry. Mm. Det er fra Colin Hoover. Ej, jeg har fucking <laughs> vidst. <laughs> det er den bog, der hedder Maybe Someday. Oh. Okay, but maybe someday, vi får et svar korrekt. Ja, okay. Ja, for hun har, yeah. okay. <laughs> yeah, yeah, har det der sådan gennemgående, så er der et end, yeah. og så Rose uh, og Lillib blossom blue. Der hun, yeah. har sådan hun har sådan nogle. Ja. Okay, klar. Ej, vi skulle have været på Colleen Hure podcast. Altså, ja, det skulle vi være <laughs> ærligt. Vi kunne <laughs> komme med alle, og man rette ligesom i den. Ja, <laughs> yeah. okay. Der er ikke noget for at lave en spin-off. <laughs> jeg ved, der er sådan jeg en, også. To. kan da også sæson 2. Kan lige overveje det? <laughs> okay, er klar til den næste? Den er lidt voldsom. Ja. He has a dick and two balls and no heart, and that makes him Hunter's twin. I should probably just start calling him Hunter. Er det ham, der hedder Hunter i Heath's Library? Scott Hunter. Er det ham, der er main guy? Det er ikke... I det første. Hvad? Hvem er Scott Hunter? Er det ham smoothie-fyrens kærle? Det er ham, der drikker smoothie. Okay. Ja. Der er mange mænd. Ja, ja. I really don't know. Kan du lige sige det igen, måske? He has a dick and two balls and no heart, and that makes him Hunter's twin. I should probably just start calling him Hunter. Det er det sværeste, vi har prøvet i en quiz. Ja. <laughs> no. Desværre, Thomas' at det har en TikTok-twin. Yeah, eller 100% også. Den var I god til. Ja, altså, det var <laughs> yeah. Ja. Ja. Det er fra for Colin yeah. Jeg tror det bare med, fordi at. Der yeah. ja, for var det <laughs> ja, det er Hunter. Ja, det er sådan. Det er bare han kalder ikke Hunter engang. Scott. Scott. Okay, I am so in love with you and I don't know what to do about it. Jeg tror, Elias, det ved du så ikke nu. Nej, men faktisk. <laughs> Jeg tror, han siger det på russisk over telefonen. Okay. Det er, det er præcis det, her yeah. gør. Det er præcis det, her gør. Jeg har skrevet på russisk. Yeah. <laughs> jeg ikke kunne gøre det. Eller kunne sige det på russisk, obviously. Yeah. He deserves sunshine, and so do you. He did. <laughs> <laughs> Æm... Det føler jeg lige har hørt. Det føler måske... jeg fra Heated Rivalry. At uh, det er måske hende veninde, yeah, yeah. der siger det til Kip. Ja, yeah, yeah, det er sådan, der med at de danser. At... Så, siger vi, så siger vi Heated Rivalry. Det er fra Heated Rivalry. Det er klart den næste. Yes. Eller <laughs> I was obsessed with his love, with his cock, with his mouth, with his skill, with his stories, with his hands, with his confidence, with his gentleness. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, <What? laughs> <laughs> um, det virker Colleen Hoover. Yeah. Jeg tror ikke, jeg kan ikke huske det for hele Jeg føler heller ikke, at altså, der er ikke nogen, der er gentle. er jeg ikke gentle. Men hvis du var Shane, der tænkte det? End hans, hans hoved i bogen. Han kan vel også godt være gentle, i sådan spirit. Men jeg tror også, det er Colleen Hoover. Ja. Yeah. So det er Colleen Huber, Det er for Verity. Wow. Okay. Ja. Slag. Er det Dakota? Ja, det er Dakota, der tænker. Okay. Det, tror jeg Ser meget frem til, at hun siger det er ordret. Ja. <laughs> det siger hun ikke. Jeg tror, det er noget, hun tænker i sig selv. Så siger hun sådan en voiceover. Ja, ja. <laughs> wow. Ja. Okay, sometimes not speaking says more than all the words in the world. Sometimes not speaking well. Sometimes not speaking says more than all the words in the world. Damn, truth bombs yeah. <laughs> in the studio. <laughs> um, <laughs> <laughs> <laughs> Måske Colleen. Jeg synes også Colleen. Ja. Yeah. Cool. Men det kunne godt være helt vejre. Men jeg heller nok til. Heller også de Colleen. Yeah. Det er Colleen Hoover. Yeah. Den er fra Ugly Love. Okay. Mm. Sidste quote. Ja. Yeah. Helt Do you want that problem to go away? I don't ever want that problem to ever go away. Take it around. Ja. Ja det er det. Det er illyer sig end at krydte. Ja. Eigentlig var det slet godt til med den. Han har lige ja, han har start. Ja rough rough start. Yeah. Så so, det var min Citat quiz. Mm. Ja. Om er God, det Chris. et Colin Hoover citat, eller er det fra hitet? Yeah. Vi går også ind i en ny måned nu, og det er Sofies tur til at vælge en bog. Så Sofie, vil du ikke fortælle os lidt omkring, hvad vi skal læse i marts? Jo, det kan du tro. Jeg har jo valgt, at vi skal læse Gabrielle Sevens i morgen og i morgen og i morgen, som udkom i 2023. Øh, og den handler om de her to karakterer, Sadie og Sam, som ligesom bliver venner som børn på et hospital, hvor... Så vidt jeg husker, er Sam indlagt, og så Sadie's søster er også indlagt. Er det ja. Men de bonder i hvert fald sagde og Sam her over noget under sådan et videospil. Og Sam snakker ikke rigtigt og sådan noget, men de bonder op, fordi de sådan, spiller det her sammen. Og så møder man dem igen, når mm. de bliver sådan unge, øh, hvor her, Sadie har begyndt sådan, at udvikle nogle, sin egen videospil, og man finder ligesom ud af sådan... Eller man, ja, man får et indblik i, hvordan det er at være kvinde i den her sådan, Prans, meget mensdomineret ja. industri -agtig. Og så begynder de at blive venner igen, og de begynder at udvikle de her videospil sammen og sådan noget. Og så følger man den bare i løbet ja. af deres liv, i løbet af sådan 30 år eller sådan noget. Og man, der er sådan en relation, der er sådan, de er altid sådan venner, men de er også nogle gange lidt mere end venner, og nogle gange er de ikke så meget venner. Eller sådan. Og det er bare mm. meget sådan kærlighedshistorie, kærlighedshistorie hvor det sådan er lidt uden for nogle kategorier. Eller sådan. Mm. og ja, Jeg læste den for et par år siden, og synes i hvert fald, at den var virkelig, virkelig cute Og jeg har bare lyst til at læse den igen og høre, hvad I tænkte om den. Og, og hele deres vennergrupper og deres dynamikker og, sådan, jeg følte bare at den yeah. sådan den klingede virkelig sådan, rent for mig altså, det, sådan, det sådan her det virkede virkelig som om det sådan her ægte eller sådan, de mm har -hmm. lidt mæssige relationer mæssige liv og det sådan øhm, den glæder jeg mig virkelig meget til at læse igen ja. Ja. det er langt guys, og, så så har, up. Ja, jeg gang. så bugget op jeg går glæder i mig også så det er meget fedt for vi har allerede postet en læseplan for i morgen og i morgen og i morgen, så hvis I har lyst til at læse med sammen med os i marts, så kan I følge den. Og hvis man nu ikke lige har bogen ved hånden, så har vi måske en løsning. Vi har nemlig timet op med Forlad Alfa og også Forlad Gyldendal og lavet en læsebogpakke med de to næste bøger, som vi skal læse i bogklubben, og det er i morgen og i morgen og i morgen, og så er det Silver Elite af Danny Francis. Og det er en bogpakke, vi har skabt, fordi at vi jo har lavet podcast i et helt år. Mm. Det har det... ikke snakket om. Nej, det har jeg faktisk roligt. ikke. Hovedet i taler, det her det var også sådan vores jubilæums yeah. episode. Yeah. Ja, så for at fejre, at vi har været i luften i et år, så har vi lavet den her bogpakke, og I kan som sagt vinde i morgen og i morgen og i morgen, og Silver Elite af Denne Francis, og jeg tænker, at vi kommer til at snakke lidt mere omkring Silver Elite i næste episode. Mm -hmm. Men konkurrencen den løber allerede nu, og den er slut den 6. marts kl. 12. Så so hop, hurry up, opgaves. Go follow. Gå ind på vores Instagram. I kan se alle konkurrencebetingelserne der. Det er meget nemt. Og yeah. vi, så sørger vi for, at den bliver sendt ud til en heldig lytter inden for, altså inden for meget tid, marts er gået. fordi så, man, så, man lige kan ligesom, nå. Man skal lige at nå least. at komme i gang. Ja. Yeah. <laughs> så hopp ind på vores Instagram. Det er at helt b-l-a-e-s-t Læst. <laughs> og tak til forlægene, Alfør og Gyldendal for at gøre det muligt for, at vi ligesom kan gøre noget for vores følgere, og så de ligesom også kan få mulighed for at få en ekstra bog. Det gør meget for, at det at ligesom stødt op for, for hele det her koncept. Yeah. Ja, yeah, vores community. We love you guys. <laughs> og, så, øhm, og så kommer der også om et par uger en ny litteraturlisten, yeah. øh, som I kan lytte med til. Der snakker vi lidt sådan, fordi der har været lidt spicy i det her mm. afsnit, så snakker vi lidt mere om sådan hot takes og sådan nogle, nogle sjove perspektiver, vi har på nogle på sådan bøger og lidt generelt og prøver at give nogle eksempler på det og og prøve at snakke om det på den måde, som sådan lidt, lidt, lidt et nyt take på, øh, på vores. Yes. Så endelig følg med, når, når der kommer en der midt-marts-måned. Mm, ellers er der ikke så meget andet at sige en tak, fordi I har lyttet med. Yeah. Mm, og vi lyttes ved i næste episode. Det gør vi. Ja. Hej hej! Yay, hej. <laughs>